антропологічному, тобто як найширшому, як щос ціле, яке творить усю соціальну спадщину людини. Для антрополога простий горщик доварення є так само продуктом культури, як і соната Бетховена. Клюкхов, Келі, Лентон. Ці три автори подають у своїх працях такі дефініції культури в антропологічному сенсі. Культура – це конфігурація завченої поведінки і наслідків цієї поведінки, яких складники є втримувані і передавані членами окремої суспільності – Лентон. Або культура – це ті історичні створені селективні процеси, які керують реакціями людини на зовнішні і внутрішні побуди – вияснювальна дефініція. І культура – історично витворені форми життя, висловлені виразно і невисловлені, раціональні, ірраціональні, і нераціональні, які існують в даний час як потенційні, напрямні для поведінки людей. Клюкхов Важне в тих дефініціях те, що в понятті культури не йдеться лише про матеріальні об'єкти, витворені людьми – матеріальна культура, але про умово психічні процеси і акти, які доводять до творення таких об'єктів, Йдеться про поставу, про норми і форми реакції людей якоїсь соціальної групи на зовнішні і внутрішні побуди, наприклад, на власні інстинктоні потреби та імпульси. Клюкгов у різних місцях своєї антропології пише про культуру як про стиль життя, як все те, що оточує людину і було створене людьми, або, як висловлюється Бенедікт, культура – це все те, що об'єднує людей. Він вказує, що культури як такої не видно, бо вона своєрідна абстракція. Те, що бачимо, це деякі постійності в поведінці групи, зв'язаної традиціями і якоюсь сумою знань, які передаються з покоління в покоління для майбутнього використання. Вирахувати всі особливості поведінки, думання, звичаїв ще не значить знати дану культуру. Дві різні культури можуть мати той самий інвентар і бути різні. Ідеться про становище кожного елементу в цілості, його інтенсивність, його вагу і частість появи. Кожна культура з різничкованою цілістю, якою складники себе взаємно зумовлюють. Антропологи могли ствердити, що люди доосновно зміняли свою ментальність, свою поведінку і свій характер, коли з малку з яких з причин виховувались в іншій культурі. Ми вже згадували про спостереження Клюкговна серед японських дітей. Цей сам автор наводить один дуже ілюстративний приклад. В Америці зустрів він одного свого земляка, що не знав англійської мови ані американських звичаїв, які, до речі, його дуже дивували. Расово чи біологічно він був американець? Його батьки були протестантськими місіонерами, що працювали на місії в Китаї. Після передчасної смерти батьків Його самого виховувала одна китайська родина В якомусь китайському глухому селі Всі, що його пізнали пізніше в Америці Бачили в ньому більше китайця, як американця Ні його сині очі, ані ясне волосся Не робили такого враження, як його спосіб ходження Типові для китайців рухи рук Вираз обличчя і спосіб думання Отож, каже Клюговн Біологічна спадщина була американська, але культурний вплив китайський, і цей останній виявився сильнішим, бо спонукав його повернутися до Китаю на постійну. Чому китаєць не любить молока, ані молочних продуктів? Чому японець вмирає добровільно у самогубній атаці-банзаї, що виглядає для американця безглуздям? Чому деякі нації Дотримуються лінії батьківської, інші – материнської, а деякі – обох. Певно не тому, що різні народи мають різні інстинкти –